السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لمن حكم فاحكم وقال فابرم والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الأمم وعلى اله واصحابه وكل من سار على نهجه واستنى بسنته وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اخواتي فاضل بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكون تكرهما كيفنتي ياك ويد محمد صلى الله عليه وسلم tunafuraha furaha na kuwakaribisha katika muhadhara ambao ulipangwa kufanyika kuanzia muda wa sasa mpaka saa mbili insha Allah Allah subhana wa ta'ala atuzungumzie sisi waislamu asema ولتكم منكم امه نا كفطكاني ميونموني نيني كيبوتي كندي يدعون الى الخير ونولينانيا و الاسلام كاملي كوجملا واكه ويامرون بالمعروف ونامرشا مambo mazuri mema ya khair وينهون عن المنكر na wanaakataza yote yale machafu maovu yasiowapawa wanadamu wa ulaika humul muflihun hao Allah subhana wa ta'ala akawa sifa akasema faulu harakati ya hizbu tahrir ambayo ni harakati ya kiulimwengu inaofanya kuurudisha kurudisha uislamu katika hadhi yake kurudisha shaha'iru alislam yale yote matukufu ya uislamu ambayo yanaendelea kuvunjwa kila siku kuyarudisha katika haiba yake katika daraja yake katika mustawa unostahili harakati hii inafanya kazi ulimwangu mzima na katika wilaya ya Kenya harakati hii ipo na katika jihazi za Sha, na Bamburi. wameandaa muhadhara huu kwa ajili ya kupeana faida. Yapi yaliyotupotea vipi tutayarudisha. Taulingania uislamu kamili kwa misingi yake ya Kiislamu kama alivyokuja katika nususi za kisheria. Harakati ni harakati ya kisiasa kwa sifa yake kamili siasa sio kwa nembo ama kwa vibandiko iliopewa na wa magharibi siasa kama iliopewa na uislam na iliopewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam albusema kana banu israil tasusumu al-anbiya walikuwa banu israil wa, wal na siasa wao walikuwa ni manabii kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun kila anapokufa nabii basi Allah atuwaletea nabii mwingine wa innahu la nabia ba'di lakini baada yangu mimi akisema baada yake mtumi hakutakuwa na mwanasiasa mwingine kama nabii hasa takuulu khulafa asema kutakuwa na khalifa maana siasa itakuwa bado inaendelea siasa hii ambayo ilipigwa vita na kuvunjwa mwaka wa 1924 harakati ya hizb tahrir inafanya kazi kuirudisha tena imesimama wa muundo wa kisiasa kama alivyoitaja Mtume Allahu alaihi wasallam Tumeandaa muhadhara huu na utakuwa na wazungumzaji wawili na mada mbili moja ni khilafa hitajio la wakati kama tunavyoona mambo yanapokwenda sasa hivi watu wanataka mabadiliko lakini hawaji mabadiliko gani Yapi mabadiliko sahihi tunao sisi waislam nani khilafa na mada kwanza itakuwa ni khilafa itajio la wakati na mada ya pili itakuwa mtumi kigizo chema alifanya vipi mpaka kufikia katika utawala na kuongoza watu akaongoza vipi na akatoa muongozo gani sisi baada ya somo wawili tutatoa ukumbi wa maswali na maoni kulingana na mada zitakazozungumzwa. Na hapa kila mmoja wetu atakuwa na nafasi ya kuuliza maswali yake na kutoa maoni yake ili tuupeleke mbele uislamu. Mzunguzaji wetu wa kwanza mwanasiasa katika harakati ya Hizbu Tahriq Ustaz Abdullah Ismail kutoka katika eneo la Bamburi mmoja كتقونى جماعه ونا سياسه وحزب التحرير لتتمم مزيا الماده الاولى خلافه احتياجيو لوقتنا لكل لو تفضل مشكور ماجور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كما تدلوا اشير صاحب ديني محمد هو hizbu tahari ila uliandaa kongamano kama hili na mapangamano haya huwa ni ya kawaida ama ya kila siku wakati rajab inapofikia na ni katika kukumbuka kuvunjwa kwa dola ya Kiislamu ambayo iliovunjwa mwaka wa nne. dola kuvunjwa ni baada ya kuwa tumekuwa nayo kwa muda karne kumi na na vipi ilivyokuwa ni uwa la uwaridi katika ulimwengu na vipi ilivongara katika kila nyanja ya maisha vipi usalama ulivyokuepo katika ulimwengu vipi usawa ulioonekaniwa katika ulimwengu haikuonekaniwa tena baada ya dola kuondoka baada ama dola ikiwa yaenda kudhoofika ya Usmania. Tuona vipi wa magharibi wa koloni wakaanza kuchukua sehemu zetu Ikiwa leo nita ganda zaidi katika Afrika wa Afrika yahitaji khilafa. wakoloni wakaingia katika maeneo yetu na kuchukua maeneo haya moja baada ya na kuweza kuweka nidhamu ya kiutawala ya kidemokrasia kwa kutumia mbinu hii ya kikoloni na kuchukua maeneo haya yetu na Kuyakali ya chini na kufyonza mali ghafi katika maeneo kama haya. Leo kila mmoja anapotajwa Afrika, anayejua Afrika ni maeneo ya maskini. Anapotajwa Afrika anajua Afrika ni maeneo ya vurugu, ya fujo. Sasa hivi ndio mekwanndo sifa yetu leo kama Afrika. Kusahau zama za nyuma chukua hizi kuwa sisi tuongojea kila wakati mkono wetu uko chini tupewe nyuma katika zama za Mansasa Musa ambapo jirani nyingine akitumia pia Sultan Wali wa katika wakati yeye akifanya haji akitoka Mali akielekea haji tuona vipi kila kitongoji. kila maeneo alofika basi umasikini tulikuwa ni katika zaburi la usaha la sahau msafara wake ulipo ni msafara wa ngamia 80 kila ngamia alibeba takriban dhahabu kilo 23 mpaka kilo 12 na 36. kwa hivyo haikuwa ni msafara wa maskini na ulikuwa kutoka wapi Afrika ambapo leo tumezoea Afrika ni maeneo maskini Bwana huyu kila mali alipoenda aliweza kuondoa umaskini katika maeneo kama haya. Afrika si fujo tu kama tunaona leo. Tulivozoea si Congo, si Sierra Leone, si Sumalia. Sumalia doki ni ni masikini. iliona dhahabu, iliona uranium inayotumika kwa kutengeza mabomu makubwa makubwa doma ya iliwaifua ni maeneo ambayo tulikuwa na ndizi. Abau kiuhakika hakika ataufai kusikia leo ati fami amanije ukame imeweza kupiga maeneo kama haya. Lakini kwa sababu ya ukoloni mambo leo kupikia mwa Amerika na kutimia ndiru zake chafu na kuona hali vile zilivyo leo. Ukoloni ukaingia katika maeneo kama haya yetu ukakaa kiasi uliyokaa miaka tisaini na 60 miaka 60 1960 tukaona kuwa muamerika na mrusii wakaanza hetuje kulingania kwa kila nchi ya Afrika ile kupewa uhuru wake wakati huu muamerika vitumia mbinu ya kupeana misaada mikopo na wajuzi expertise katika maeneo kama haya Mwingereza akatambua swala hili kuwa iwapigwa visiata na kuwa yanataka kuondolewa katika maeneo haya, maeneo ambayo alipata ganima kwa muda mrefu. Ikiwemo mali ghafi. Wapo hapo pia akaanza kutumia mbinu sasa ya kuwapa uhuru maeneo haya. Akiwapa uhuru na akitafuta nani kibaraza amweke pale ili apate kuendeleza siasa anaoendeleza katika maeneo kama haya tafapo wa Kongo alipomweka kibaraka wake moist mwisho, chombe Maeneo kama yale. na maeneo haya ilikuwa kwa wao ni muhimu ambapo ilikuwa chini ya Ubelgiji wakati huo lakini wakishirikiana la Muingereza kama maeneo ya katana ni maeneo ambayo yalikuwa na mali ghafi nyingi na yalikuwa na miongoni mwa maeneo mabadili ya kichukuliwa sana na kampuni za Mwingereza zilikuwa pale nyingi zaidi. Albona hivi akamweka Moses Shombe. Lakini Amerika haikutulia. Ikafanya bidii, ikaja ikamondoa na ikawa ni yenye kuchukua maeneo kama yale mpaka leo. islamu. Hii ni siasa ya kiutawala bao leo ulimwenguni. Waamerika wakitumia mbinu nyingine ya ugaidi, vita zidi ya ugaidi na kuingia katika maeneo kama haya na kuingia katika jeshi na kuweza kukita mkao kuweza kukita katika maeneo kama haya na kuweka kambi zake. Hili ni njia nyingine ya utawala mambinu walioitumia nani muamerika. Wewe hapa tuwaona waona kidogo vile kuna scramble for Africa tu. Yaani kuna mvutano wa Afrika ya pili. Hao bwana wanapigania baina ya wa Uropa na wa Amerika. Polo vita hivi hivi dawa kuisha leo. Na hali vile zilivyo hazitaisha leo. Nitaendelea hivi, hivi hivi kwa mujibu ya hao bwana wawili akiongoza na Uingereza na Amerika katika ulimwengu kama huu. Dini za Uislamu kiuchumi. Kiuchumi tumeona kuwa katika kila mfumo, kwanza katika ulimwengu kuna mifumo. Na kuwa haya matukio yanayotukia haya tukii tu hivi hivi, bali kwa sababu ya Ashari ya mfumo unaodhabitishwa katika ulimwengu huu. Ili katika ulimwengu tulikuwa na mifumo mitatu. Ambapo moja umekupaka tatu, ume tatu uone, waki ukomunisti. Pili ni Uislamu, ambao uislamu leo mbwa na watu peke yake watu nafsi. Hakuna serikali leo yabeba Uislamu. Tatu ni uraslimali. Ambayo leo ndio unaodhabitishwa ulimwengu nzima hivyo, kila anaekuja mkoloni kama huyu anakuja kwa msingi ya mfumo huu wa uraslimali. Na mfumo huu wa uraslimali unataka faya yake. Kama unamojua katika elimu kuna elimu ya kisayansi na kuna elimu ya takafa. Kuna masomo ya kisayansi ambayo kitajriba kufanywa research na mengineyo. Na kuna masomo ambayo ni ya kitakafa ya, ya ni maksus, yanatokamana na e, hadhara fulani ambapo hii huwa ni mahsusi yani ni maalumu kwa hivyo hao walipokuja mfano nitawapa wa Kiislamu wadi waislamu walipoenda Indonesia kufanya biashara ile biashara ikawa asiri wa Indonesia na wakaanaye kuingia katika Uislamu hii ilikuwa ni athari ambazo kama nini na takafa waliobeba wale, wale wafanyabiashara. Hivyo leo ikiwa chuko ndani ya uraslimali pia ina takafa yake ya kiuchumi. Ikiwa moja wao ufahamu zao maalumu wanaozitumia katika misingi yao ni free market soko huru. Wao kutumia hii. Kwa hiyo kila mwana watakapokuingia kuingia ni wenye kuumiza wale wenyeji na kuwaletea sifa hii ama mtindo huu wa kuwatia soko huru waingie ingie waweze ku ku, ku, ku, ku kama inao kama haya wafanye biashara zao na ziweze kulindwa biashara kama hizi hivyo wakija wanakuja na mfumo wao kamili wa uraslimali ambao uraslimali ni jina la uraslimali kwa kile kitu kukipa jina kwa mujibu ya sifa inao kwenye kitu kama kile hapo dhabora kwa sababu nidhamu yake ya kiuchumi imejitokeza ime zaidi kwa, kwa mfumo huu. Mfumo wetu wa Kiislamu ukaitwa khilafa kwa sababu iliyodhihiri zaidi sifa yake ni utawala mwenyewe ambao ni wa khalifa. Kwa hivyo khalifa ndio akawa anajitokeza zaidi katika kutabani na kupeleka kila kitu katika nini serikali ya Kiislamu ama katika mfumo wa kiraslimali wa raslimali ndio wenye kuamua kila kitu katika mfumo huu leo zaishughulisha kupiga kura lakini mwishowe atakayeamua nata kwa kiongozi wetu ni mraslimali kwa hivyo akaja na takafa yake ya kiuchumi ni vipi atafanya biashara ikawa msingi wa uraslimali ama backbone ya ya, ya uraslimali ama uti wa mgongo ni mabanki Tukaona vipi leo yani riba imekuwa nenyekutanda ulimwengu mzima. Mahsusan Afrika yetu hii. Vipi leo tunavodaiwa na IMF, World Bank, Amerika, hisia China ambao deni la Afrika latasemekana sasa imefika zaidi ya milioni bilioni 400 za za za dola za, za, za kimarekani. hali hii si ya kuisha sahii ikiwa bado hawa mabana watakuwa ni wenye kutiletia sisi mfumo huu na kuupiga pambaja. Masala ya njaa Masala ya ukosekaji uko wa ajira wa, wa, wa kazi Haa ni masala ya kawaida katika mfumo huu wala si asifi kasupeke yake bali ulimwengu mzima kwa hivyo hali za kiuchumi sikawa kama hizi tajiri anazidi kwa tajiri maskini anazidi kwa maskini kwa sababu wao muhimu zaidi ni yule capitalist aliyena ile e, rasilimali kwa hivyo kila wakati biashara itakuwa yamwendea yeye na yule ambaye anayekuwa na rasilimali basi yeye ni mwenye kuumia kila siku kwa wao hakuna kusuluhisha hadi bidhaa na huduma zimsikie raia wa chini wa hadi wa kawaida la wao ni vipitaji ya atazidi kwa tajiri. Bora tu ile mali ama bidhaa na huduma ile kupatikaniwa katika soko kwa wao imetoshweleza. Ama katika Uislamu bidhaa na huduma ni lazima ifikie mtu wa chini. Hii ni katika takrafu ambayo yuko katika nini? Mifumo tofauti baina ya Uislamu na Umagharibi ama uraslimali. Kwao kiuchumi Hatuoni tukibadilisha hali zilivyo kama bado tutaendelea katika nini? Katika uraslimani. Vipi leo watu uzungumza kuhusu Islamic finance. Kwa sababuataka mabanki zetu za Kiislamu. Lakini mwisho zarudi wapi? Misingi yake zipi zilivyoanzishwa zimeanzishwa kwa mujibu wa misingi gani? Lazima ziwe na halaka. lazima ni ziwe na bond na nini na central bank? Na central Bank wako na mikatati yao waliyoweka wata kutumia jina la banki basi lazima kwanza we na deposit Na sisi lazima we na kiwango fulani umekana sisi lazima kile kiwango chako cha faida na nini tukijue pili kiwango cha interest ambao leo katika banki za wa Islamu watumia faida lazima tukijue kwa kiuhakika hii Islamic finance haitafanya kazi kama hawataichukua pamoja na akida yake hapo kiuchumi twarudi hali ngumu zaidi kama tutaacha uislamu ambao riba ya chini zaidi kwa mfano ni kama mbaye kulala na mamako mzazi leo twamiliana nao kama kitu cha kawaida kwani mwenyezi Mungu asitatize kwani mwenyezi Mungu asupe adhabu kama alivyotoa tu, tu, tuambia ye mwenyewe ambaye atashamiliana na riba basi ametangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake tukaletewa njia za ukulima ama ukulima wenyewe ukawaniwakashwa kwa kutafuta pesa tukajisahau usisi kuwa wenyewe maeneo yetu hatuna chakula cha kutosha bali sisi tulima mahindi tulima kahawa na chai tulima parestra jiko la kiwanda gani cha ja kutengenza cha ja kutumia mapakenya twalima bidhaa ambayo lazima ile ikatengenezwe kwanza na iregeshwe kwetu kwa sababu hatulipi bidhaa ambapo ni mwisho ambayo waenza bauzo tayari kadeta pesa hii ndio hali -za, za ukoloni mambo ambayo ambao tulio tulopandikwa tulo, tulo, tulo, nazo na zaendelea mpaka sasa kwa hakika tunahitajia khilafa kijani jengo Islamu Hali zimezorota Hali zimezorota kiuhakika ki uhakika za kijamii. Si katika akhlak si katika tabia njema. Vipi leo baba na mtoto wanavyoishi nyumbani? Eh? baba anaitwa jina lake. Kama ni Salim anaitwa Salim. Na baba na mtoto wa Ali hakuna hakuna shida yoyote. Hakuna maslahi ya Luqman alikosema ya Munia, hakuna tena masala hayo. Usisahau vipi tunavyoishi wakiwizi wetu vipi leo uchafu ulivyo wa ngono vipi leo ulivyo ushoga? umshoga nilitoka maini kutoka manana mfumo ambao ukuelewa na pamoja na uhuru zake za za, za, nilitoje, za, za kama moja ikiwepo uhuru wa, wa kibinafsi Leo nabomu sanga na kuanambia mimi na uhuru wangu. Kwa sababu yeye ana haki ya kufanya yote ndanalo nitaka yeye. Bibliao masuala ya kusaidiana yamekoshekaniwa bali masuala haya yamekuwa na taasisi maalum pekee yake. ni Red Cross, UN, WFP one full program, bas. Lakini sisi kwa sisi wenyewe yamekoshekaniwa. Kusaibia nini? msingi ambao tunobebana sisi leo ni kutenganisha dini na maisha. Na kila kitu ambacho tunachotenda sisi tuangalie kina faida ama kina hasara. Kwa hiyo na faida tutakibeba na kina hasara tuachana nacho. Elimu. Hata ziko kuizungumza kwa sababu elimu ndio uzaa kizazi ambacho kitakuwa ni chema ama ni kiovu. kizazi hicho za kuamana na ile elimu ambayo itakayopewa kizazi leo watoto wetu hasa wale ambao wanosoma baka wana zile textbook zao wanazisoma zile setbook, wa kawaida ni kutoka mananalist speech nafasi ambayo takafa yake ni ya kimagharibi wapo wote watakaotoka pale Watatoka hiyo wamelelewa kimagharibi kwa hivyo kimasala ya yeye kutambua kuwa. kuna masala ya kuoa alisahau makazi ya vitabu vingi huzunguza masala ya boy girl relationship yani ninaitwa je boyfriend na girlfriend huyo haya kwa wao ni kitu cha kawaida ndipo wenyewe ulizana we una boyfriend vipi una girlfriend vipi wewe uko sawa wewe kweli Eh, hali imekuwa hivi at. Kwa hivyo elimu pia ni katika nyanja ambayo ni muhimu kwa mfumo kama huu. Mfumo ambao utakauzaa shaksia za kibala bala. Sabab nini ya elimu ambao wanaotokana nayo watoto wetu katika madaris kama hivi Elimu tunao leo na elimu ya kuambiwa kwa mvua jua upija maji yakapanda juu yakaenda akachengeza mawingu mawingu mvua ikanyesha kwa baba kuna mali utasikia Allah subhanahu wa ta'ala ndo mvua utasahau kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba utasahau kwa sababu wenyewe anasema kwa mwanadamu ame evolve amebadilika kutoka alipokuwa chipanzi alipokuwa nyani mpaka akaja kuwa mwanadamu kwebo mwana mtoto wako kama umpeleka madrasa na umpeleka shule umtatiza atabeba ipi sasa utabeba hii na weba hii alikapo sokoni university kule anchangikiwa kabisa tunataka anga tue na watu ambao watakotusaidia katika Uislamu unapeleka taa mbele. Lakini leo hapa mtu ndiyo ameenda kando kabisa na Uislamu. Atambui kabisa kama kuna Uislamu. Dawa ya Hatunabudi. kutafuta hitajio ama mbadala ambao utaweza kubadilisha hali hii ambayo zizungumza hapo. Ambapo sile ndine ni khilafa utawala huu unaoleta kubadilisha hali zote so hizi siki kiuchumi tunekuta na ile ile gap ama tofauti baina ya tajiri na maskini itakapopotea. kwa sababu kwanza ni jukumu la serikali ama kiongozi kugubuli nafasi za kazi kama vile mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyompatia sahaba Leshoka, shoka akamwambia nenda kafanye kazi akenda akachakuni akarudi baada ya siku baada wiki mbili akarudi na dhira na tano Hii ni mfano wa kubuni nafasi za kazi. Leo tumekosa. Masala kama tumekosa na na na, na, na promise nyingi na ahadi nyingine ambazo tunazoekewa. Kiuhakika mwenye kutoa ahadi ni Muislamu, kwa sababu yeye anafungamana baina yake yeye na ya kiena nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Ama tukitarajia ahadi hizi zitimizwe kando na mfumo wa Kiislamu wa khilafa mustalaji ile ndio ni ndoto tuziota tukiwa macho ya kozi zilizowezia khilafa itaweza kuwenua uchumi kama vile turudi zamani za maza Umar ibn Abdul Aziz ikosekaniwa maskini na mafukara ikosekaniwa wale watu wote nane mpaka ikabidi sasa zaka itumike kwenda kuwacha uhuru watumwa. Tena watumwa hao ndani ya Europa. sio kati katika maeneo yani, ya nini tojea ya ya ya khilafa ambao Uislamu ulikuwa ufanya kazi maeneo haya kwa chini ya khilafa la. Wajua wengi hujua wanaposoma historia ya ya Magharibi kwa uh, utumwa umeweza kuja kumalizwa na Saudi ya Muilbafu. Na hili ni uongo. Utumwa ilivalishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam takriban miaka moja na elfu moja na 1400 iliyopita. Kupitia marufuku utumwa. Kwa sababu Umar ibn Abdulaziz yamaanisha wazi ndani ya khilafa kulikuwa hakuna watumwa. Atitoka tena Europe kwa kununua nani watumwa aweache huru. Laa Tuwaona hali hizi kwa ni ndoto na ni vitu vya kumwazwa lakini Uislamu ulifanya mambo kweli ama leo sisi tunakufusho kujua tarehe ile ukweli wa Uislamu vile ulivyo na kazi ile iliyofanya katika ulimwangu huu Ndiyo maana una kuwa kuna mbadala mwingine Winston Churchill asema. Asema, democracy is the worst governance lakini amaliza nini except from the others yaani kuwa demokrasia ni, ni utawala ambao ni, ni mbaya zaidi lakini kwa nini mengine yote yani kwa kwayo western chart ilikuwa hajui kama kuna mbadala wa nini wa demokrasia na ile hali kulikuwa na mfumo kabla ya demokrasia ukipeleka mambo hali ya kuwa wenyewe wakirizia kuna wakati waislamu wamevamiwa na makafiri makafiri waseme kuwa sisi tuko radhi tupigane chini ya wa Waislamu mpigane ama kushirikiana na makafiri kwa sababu tunajua wao si waadilifu kama nani, kama waislamu hani masala leo hatiyetambui hatutambui kwa uislamu uliweza kufanya mambo kama haya na kuweza kuondoa umaskini kabisa na, ku, na nafutia katika aburi la sahau si katika masala ya kielimu vipi lilivona wili kwanza uislamu yake elimu ni kam ya sokona nani na kitovu cha uislamu university za kwanza mjini cordoba spain andalus alexandria misri AlBaghdad haa hizo zilikuwa ni university za kwanza wa mabau wa walikuja wakasoma katika maeneo yetu na ndio wakarudi kule kwa kuendeleza elimu kama hivi. Waisamu leo tunajana kambo tuko nyuma. Kiwango kiasi tunasema hatuna uweza Uweza kama dola ya khilafa ikisimama uweza upo. Na si uweza tu wa kisayansi wa kibunifu. Watielimu ambao tunaoijua sisi bani ni uweza wa kila kitu uweze upe si ati ki ki ki ki namba ama idadi yetu si si katika ujuzi utashangaa misri tumfano mzuri yani wanapojenga zile zile zile train underground train train za kupita chini kwa chini hawachukui expertise kutoka nje itoje makapteni wetu au mapilot, wanasomea kutoka Kenya Port authority haendi kwingine aenda wapiaenda Misri kwa uwezo kiuhakika katika Uislamu hupo lakini leo tunaona kama ambaye ni sisi ndio tuko chini aliyekuwa katika kitengo cha kemikali UN aitwa Muhammad al-Bardaeqa mosikosee alikuwa ni nani huseheri unishawazi uwezo hupo ndugu na mmoja aitwa mtoki uh, na lake asema ameenda India afika India akaa na ile hiwar mazungumzo ya yani na na bwana mmoja yauza ya uzatambuu ile bana amemwambia vipi e, kimasala ileo baada ya kuzunganae akamwambia mambo ambayo akashtuka akamwambia usoma wapi mi mimi ninasoma America nasoma masala ya nuklia lakini leo kwa sababu hali vile nilivyo mimi na uzanini tambu kwa ndugu zangu waislamu uwezo huu uwezo upo na hii ni waislamu wenyewe watambue na wajue kuwa uweza upo na kwa uislamu uliweza kutoa watu katika hali duni na kupata insa katika ulimwengu mzima kwa hivyo siki uchumi siki utawala siki jamii ambapo leo kiuhakika jamii ingerusurika kiasi kikubwa sana kama uislamu ungefanya kazi katika mgongo wa ardhi kama leo. na matatizo yote ambayo nao tusibu leo mpaka kuwalea watoto wetu ni balaa. Umleo ukiwa naye ndani ya mazingara yako ya nyumbani lakini akitoka nje hujui ni vipi. Na jirani yangu watoto wake walikuwa ni wa, wa, wa, wa mabana basi wakitoka ndani ya nyumba wamevaa jilbab na khimar lakini wakingea mtachoroni walikuwa wakenda wakizivua zile jilbab na khimar kwa sababu ilikuwa ni aibu kule wana wataonekaniwa vipi. wapi kwa sababu leo ambao tumelelewa nao ni ya kimagharibi ya kuwa mwanamke lazima aonyeshe ile urembo wake ama umbile lake kwa basi huu ndo mwanamke ambaye aliendelea hundo ndo mwanamke ambaye yuko mbele yuko juu au mwanamke badakae 60 basi huu ni mshamba lakini kama maskani kutiwa na wale ambao wanatembea hivi ama katika hali hizi mtango wa Islam. Islamu Uislamu si jambo ambalo ni la kuwazwa peke yake bali Uislamu ni mfumo wa maisha ambao una fikra na tuarika ambayo inahitajia sisi tutambue kuwa hatunaabudu tushikamane na Uislamu kama mfumo kamili wa maisha na kuweza kupigana na kuondoa mfumo batili ambao kwa leo ni wa kiraslimani kwa machache naomba Mwenyezi Mungu yalineni kusikia na yaline, kuwafuta tuna haki tushikamane na tuna sheikh bati mtukane naye inshallah wa ta salam alaykum wa rahmatullahi wa baratati.